Абсолютно възможно за силния. Всичко е постижимо за силните. Непостижимите неща стават постижими. Съзнанието трябва да бъде толкова гъвкаво, че човек да не си каже, че еди, кой си въпрос не може да се разреши. Например, някой казва Това е абсолютно невъзможно за мен. Това, което е за теб невъзможно, за друг е възможно. Кажи противоположното. Невъзможно е да не свърша тази работа. Ние се отричаме от света, а го търсим. Значи има нещо в света, което трябва да избягваме и друго, което да търсим. И най-възвишените същества слизат долу в материята, защото само при тези условия могат да се развият известни качества. Трябва нов начин на размишление. Целият днешен ред трябва да се измени. Сега има кармически неизбежни страдания, които трябва да се премахнат или поне да се облегчат. Има толкова благотворителни дружества, но те помагат временно и въпросът остава неразрешен. Когато само желаеш някои неща, той невидимият свят не се притичва да ти помогне, но ако направиш известно усилие, ако почнеш да работиш в тая посока, той идва да помогне. Например, искаш да напреднеш в музиката. Като се опреднеш да работиш, ще привлечеш помощта на невидимия свят. Ако се обленяваш, тогава той се оттегля. Някой е меланхоличен. Паднал е духом. Ще направя един опит. За целта ще избера десетима. Първият, като срещне нещастния човек, ще му каже какво е светнало лицето ти. И вторият ще му каже днес е важен ден, последният ден на твоите изпитания. Третият ще каже ще станеш отличен поет. И той ще стане. Четвъртият ще каже нещо подобно. Петият, ако е цигулар, ще му свири и като се изредят десетимата да внесат енергия, стимул, той ще стане жизнерадостен. Падналият дух ще се повдигне. Всяко насърчение си има дълбока основа, всички положителни методи имат основа. Сега между вас ще изберем десетима оптимисти. Песимистът се е затворил, не излиза, тогава самите вие го посетете. Първият ще му занесе круши, вторият нещо друго. Десет хубави плода ще му занесат и като ги изяде, той ще почувства присъствието на тези оптимисти, и веднага ще се изпълни с жизнен еликсир. Песимизмът е патологична черта. Весело трябва да гледаме на нещата. Комарите са временни. Живеят до едно време и като ги хване студът изчезват. Значи изпитанията, трудностите са временни. Един човек работи на суха, песъчлива почва и съди растения. Минава някой и му казва да остави това и че нищо няма да излезе. Но той продължава. Има постоянство, оре, копае, наторява, полива, чисти. След няколко години ще има градина с изобилни плодове. Та когато човек почне една работа да не обръща внимание, че ще го удумват или Обезсърчават околните. Нека да продължава и накрая ще има успех. Природата работи по свои много строги закони. Някой път дава външни условия, вътрешни не дава. А друг път дава богати, вътрешни условия, сили, дарби. А външни не дава, за да може човек да развие чрез усилия своята воля, и да прояви активност. Който не може да пее, да се научи да пее. Който не може да свири, да се научи да свири. Който не може да мисли, да се научи да мисли. С много желания не започвай едновременно. Спри се върху едно желание и работи върху него. После се спри върху друго желание и работи нататък. Бащата има синове, но синът, който работи и се учи добре, му е приятен. Да имаме одобрението на Бога, докато търсим одобрение от хората, ние сме далеч още от истината. Не отвън да се заповядва на човека, но отвътре да му се казва, отвътре да се ръководи. Ако човек постъпва така, ще стане граждани на Царството Божие. Земният живот е само приготовление за онзи хубав живот, който иде. Един брат запита. Как ще познаем дали духовете са добри или лоши? Онзи, в когото работи лошият дух, ще скара двама души. Ще си служи с много лоши имена. Той има чернота в своята аура. Щом отвътре към теб се приближава един лош дух, изменя се състоянието ти. Почваш да се усещаш неразположен, става ти мъчно. В теб прониква съмнение и прочее. Когато се приближава при теб някой добър дух, душата ти се отваря. Всичко ти е ясно. Много неща ще ви се пояснят отвътре. Ще дойде светлина. Същият брат запита. Домашните ми искат да гледам само на нашите домашни работи и да оставя духовното. Вие им кажете. Оставете да изпълня Божия закон и тогава ще изпълня и вашия закон. Ако ли не изпълня Божия закон, и вашия закон не ще мога да изпълня. Ще гледате да убедите родителите си. Една сестра попита. Всички ли хора ще се обърнат и ще приемат новите идеи? Само готовите хора ще приемат сега. Другите ще останат за по-после. Първото възкресение е за готовите души. Едни се вземат, а други се оставят. Краят на века е това. Сега е връзването на злото. Състоянието на материята ще се измени. Материята ще става все по-ефирна и по-ефирна. Излъчването на радиоактивните енергии ще се усили в течение на бъдещите хилядолетия. Това е началото на бавната дематериализация на материята. Писанието казва, който изпраща един грешен към Бога, покрива много свои грехове. Днес най-важна работа на Земята е да се показва на хората пътя към Бога. Сега много напреднали същества слизат отгоре, облечени в бели дрехи. Когато дойде време да се въдвори новата епоха, те ще бъдат шестата раса, новото човечество и ще подемат новото. В откровението е казано за това. Царството на лошите хора се свършва. Няма какво да оплувават. Един човек може да работи за себе си, за хората и за Бога. Нека работи за Бога. Истинското работене.